Дві гвинтівки HK-37 наповнили раніше спокійні сутінки Дюпрея громовицею Грант і Джон проорали цегляний передній фасад поліцейського відділку Здіймаючи хмарки рожевато-червоного пилу, вибиваючи всередину вікна і скляні двері Вони стояли на хіднику, решта золотих позаду них на вулиці Єдиним винятком був лікар Еванс, який стояв збоку, руками прикриваючи вуха «Отак!» – вигукнула вайно на Брікс. Вона перестрибувала з однієї ноги на іншу, ніби їй хотілося в туалет. «Убийте їх нахер!» «Вперед!» – гукнула місіс Сіксбі. «Усі негайно! Заберіть малого або пристрельте! Заберіть або...» Раптом звідкись позаду. «Стояти, мем! Спасителем клянуся, ви в мене зараз повиздихаєте всі, лиш попробуйте!» «Двоє спереду. А ну кинули ті свої пукавки. Вже?» Луїс Грант і Том Джон опернулися, але свої ХК не відклали. «Швидко, кажу я вам, бо копита повідкидаєте. Ми тут не вигрибавимось, хлопці. Ви на півдні». Вони перезирнулися, тоді обережно поклали гвинтівки на землю. Місіс Сіксбі побачила двох неправдоподібних нападників, що стояли над звислим навісом діаманта товстого лисого чоловіка в піжамній сорочці і пелехату жінку в чомусь на кшталт мексиканського серапе. Чоловік тримав рушницю, жінка в серапе, автоматичний пістолет в одній руці і револьвер в іншій. «А тепер ви, решта, повторили за ними!» – сказав барабанщик Дентон. «Ви на прицілі!» Місіс Сіксбі глянула на двох селюків, що стояли перед покинутим кінотеатром – і думка її була проста і виснажена. «Це хоч колись закінчиться?» Постріли зсередини управління шерифа. Пауза. Ще один. Коли селюки обернулися на звук, Грант і Джонс зігнулися, щоб підняти зброю. «Навіть не думайте!» – закричала жінка в серепе. Робін Лекс, яка не так давно застрелила люкового батька крізь подушку, скористалася цим маленьким вікном можливості і дістала свій зіг-мікро. Інші члени загону золотих упали на землю, щоб дати Грантові і Джонсу чисту лінію вогню. Так і учили реагувати. Місіс Сіксбін не поворухнулася. Ніби сам гнів мав би захистити її від цієї несподіваної проблеми. 34. Коли в Південній Кароліні почалося зіткнення, Каліша з друзями згорблено і згорьовано сиділи біля дверей у передню половину. Дверей, які вони не могли відчинити, бо Айріс мала рацію. Замок здох. Нікі. Можливо, ми все ж можемо щось зробити. Дістати персонал передньої половини так само, як захопили червоних доглядачів. Ейврі хитав головою. Він більше скидався на змученого діда, ніж на хлопчика. Я пробував. Досягнув Гледіс. Мабуть, тому що ненавиджу її. Її ту фальшиву посмішку. Вона сказала, що не слухає, і відштовхнула мене. Каліша глянула на дітей з палати А, які знову порозходилися, ніби мали кудись іти. Одна дівчинка робила колесо, хлопець у брудних плавках і подаркій футболці легенько стукався головою об стіну. Пітлітл Літл Джон продовжував якати. Але якщо їх покликати, вони прийдуть. Сили на це вдосталь. Вона взяла Ейврі за руку. «Усі разом!» «Ні!» – перебив Ейвері. «Можливо, нам вдасться змусити їх почуватися трохи дивно, з причинами запаморочення, нудоту. Але це все!» Каліша. «Але чому? Чому? Якщо ми могли вбити того мужика, що робить бомби аж в Афганістані!» Ейвері. «Бо він про це не знав. Той священник, чувак з Вестіна, він теж не знав. «А якщо вони знають, Джордж, то можуть нас блокувати?» Ейвері кивнув. «То що ми можемо зробити?» – запитала Гелен. «Хоч щось!» Ейвері похитав головою. «Хто знає. «Є одна штука!» – сказала Каліша. «Ми тут застрягли, проте знаємо декого, хто на волі, але нам потрібні всі!» Вона кивнула в бік заблудлих утікачів з палати А. «Покличмо їх!» Я не знаю, ша, вагався Ейвері. Я трохи змучився. Ну, ще разочок, спробуймо, умовила вона. Ейвері зітхнув і простягнув руки. Каліша, Ніки, Джордж, Гелен і Кеті взялися, за мить до них приєдналася і Айріс. Знов інші посунули в їх бік. Вони стали у формі капсули, від чого гудіння погучнішало. Доглядачі, техніки і санітари передньої половини відчули його і злякалися, але гудіння було націлено не на них За 1400 миль Тім щойно загнав кулю Мішель Робертсон між грудей Грант і Джонс саме піднімали автоматичні гвинтівки, щоб обстріляти фасад відділку Білл Віклоу стояв на долоні Денні Вільямса, а поруч нього шериф Джон Діти в інституті викликали люка 35. Люк не думав про те, щоб розумом вибити пістолет блондина вгору. Він просто зробив це. З'явилися вогники штазі, на мить затіняючи все. Коли вони почали гаснути, Люк побачив, як хтось із копів став блондинові на зап'ястя, намагаючись вибити пістолет йому з руки. Губи блондина витягнулися в болісному вишкірі, а кров стікала з боку по обличчі, але він тримався. Шериф замахнувся ногою, очевидно, щоб знову вгатити блондина по голові. Люку устиг побачити лише це, коли вогники штазі повернулися, яскраві, як ніколи, і голоси друзів ударили його ніби молотком поміж лоба. Він позаткував крізь одвірок у зону обмеження волі, піднісши руку, ніби щоб сховатися від удару, але перечепився через власну ногу. Він упав на дупу в ту ж мить, коли Грант і Джон відкрили вогонь. Люк побачив, як Тім повалив Венді на підлогу, прикриваючи її власним тілом. Бачив, як кулі врізаються в шерифа і поліцейського, що стояв на долоні блондина. Обоє попадали. Полетіло скло. Крик. Люк подумав, що то Венді. Він почув, як ззовні жінка з голосом, химерно схожим на голос місіс Сіксбі, кричала щось на кшталт «Ось!». Для люка, засліпленого водночас вогниками штазі та об'єднаними голосами друзів, світ наче сповільнився. Він побачив, як хтось із поліцейських, поранений, кров стікала йому по руці, повертається в бік пробитих дверей головного входу, мабуть, щоб подивитися, хто стріляє. Чоловік рухався ніби дуже повільно. Блондин став на коліна і теж рухався ніби дуже повільно. Люк, мов би, дивився подвійний балет Блондин вистрілив поліцейському в спину, тоді почав повертатися в бік Люка Уже швидше, світ повертався до нормальної швидкості Не встиг блондин вистрілити, як рудий поліцейський нагнувся, майже вклонившись і поцілив йому в скроню Блондин відлетів у бік і приземлився на жінку, яка грала роль його дружини Жінка зовні не та з голосом, як у Місіс Сіксбі, а інша, з південним акцентом, крикнула «Навіть не думайте!» Знову стрілянина, після чого перша жінка скрикнула «Малий! Нам потрібен малий!» «Це вона!» – подумав Люк. «Не знаю як, але це вона! Там на дворі Місіс Сіксбі!» Тридцять Робін Лекс добре стріляла, однак сутінки були вже густіші, а дистанція завелика для пістолету типу Мікро. Її куля поцілила барабанщикові Дентону високо в плече замість того, щоб уразити корпус. Від цього чоловіка відкинула на забиту дошками касу, а наступні два постріли пішли в молоко. Сирота Енні стояла на своїй позиції, так її, в заростях очерету Джорджії виховав батько, який завжди казав. «Ніколи не відступай, сидівко, що б там не було!» Жан Леду стріляв точно, хоч п'яний, хоч тверезий, і він її добре того навчив Тож Енні відкрила вогонь одночасно з обох барабанщикових пістолетів, компенсуючи важку віддачу 45-го калібру і навіть не замислюючись над цим Вона пристрелила одного з гвинтівкою, то був Тоні Фізали, який більше ніколи не візьме в руки шокер Незважаючи на три-чотири кулі, що промайнули повз неї, одна навіть зачепила крайко її серепе Барабанщик повернувся і прицілився в жінку, яка його підстрелила Робін стала на одне коліно посеред вулиці, клинучи зіг, який заклинило Барабанщик втулив гвинтівку 30.06 у плече, яке накровило, і просто прикінчив її «Припиніть стріляти!» – кричала місіс Сіксбі «Нам потрібно забрати малого!» «Малий, наша основна ціль! Тома Джонс, Еліс Грін, Луіс Грант. чекайте мене! Джошу Готфріде, Вайноно Брікс, тримайте позицію!» Барабанщик з Енні «А ми стріляємо далі чи як?» – запитала Енні. «Та бля, я звідки знаю?» – відповів барабанщик. Том Джонс і Еліс Грін обходили побиті двері відділку. Джош Готфрід з вайноною Брікс заткували, оминаючи місіс Сіксбі і націливши свою зброю на несподіваних стрільців, які їх отак зненацька запопали. Лікар Джеймс Еванс, якому перед тим призначили позицію, перепризначив собі її. Він пройшов повз місіс Сіксбі і підійшов до барабанщика з сиротою Енні, піднявши руки із отихомирливою усмішкою на обличчі. «Ану назад, придурку!» – гаркнула місіс Сіксбі. Він її проігнорував. "Я не з ними", сказав він товстому чоловікові в сорочці від піжами, який виглядав нормальнішим з парочки нападників. "Я взагалі не хотів брати в цьому участь". "Я Ой, просто..." Та вся ця! відрізала Енні і вистрілила йому в стопу. Їй вистачило турботи вистрілити з 38-го калібру, який спричиняє менше шкоди, принаймні в теорії. Залишилася тільки жінка в червоному брючному костюмі. Головна Якщо стрілянина почнеться знову, її, мабуть, на шматки розірве перехресним вогнем. Але вона не боялася, а мала лише зосереджено роздратований вигляд. «Зараз я зайду у відділок», – звернулася вона до барабанщика і сироти Енні. «Уже досить цього абсурду. Припиніть, і з вами буде все гаразд. Почнете стріляти, і Джорджі з Вайноною вас приберуть. Зрозуміло?» Вона не чекала на відповідь, а просто розвернулася і покрокувала в бік залишків її команди, цокаючи низькими підборами по хіднику. Барабанщику, запитала Енні. То що ми робимо? Може, нам і не треба нічого робити, відповів він. Глянь ліворуч, головою не рухай, просто поглядом. Вона так і зробила і побачила, як один із братів добіра квапився тротуаром. У нього був пістолет. Пізніше поліції штату він розповість, що хоча вони з братом і мирні люди, але вважають мудрим тримати в магазині зброю відтоді, як сталося пограбування. «Тепер праворуч, головою не рухай!» Вона скосила погляд, куди він сказав, і побачила вдову Гулсбі і містера Білсона, батька близнюків. Адді Гулсбі була в халаті й домашніх капцях. Річард Білсон був одягнений в смугасті шорти і червону футболку «Крімсон Тайд». В обох в руках були мисливські рушниці. Групка перед відділком їх не бачила. Вони цілком зосередилися на тій справі, яку прийшли сюди виконати. «Ви на півдні!» – була, сказала Енні цим озброєним чужинцям. Вона розуміла, що дуже швидко вони усвідомлять, наскільки ці слова описують їхню ситуацію. «Томе, Еліс!» – командувала місіс Сіксбі. «Всередину! Заберіть малого!» Вони ввійшли.